Terkolehti www.arejopaki.fi esittää Arejopaki-podcast. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa jälleen Arejopaki-podcastin pariin, hyvät kuulijat. Tänään teidän, teidän kanssanne keskustelemassa täällä ovat Aku Visala ja Anton Bari. Tänään meillä on ei niin kovin pirteä, mutta ajankohtainen ja tärkeä aihe. Human Rights Watch ihmisoikeusjärjestö teki ison raportin vuonna 2018 uikuurien vainoista ja jopa mahdollisesta kansanmurhasta Kiinassa. Ja noin miljoonan uikuurin pakkovangitseminen ja heidän käsittely ja koko ihmisryhmähallinta on jotain sellaista, mikä on toteutettu Kiinassa aika pitkälti erilaisten teknologisten digitaalisten sovellutusten avulla. Ja Voisi sanoa, että se mitä tässä on tapahtunut on se, että ollaan käytetty tekoälyä jon kokonaisen niin kuin vähemmistön kontrollointiin Ö, ja sen voisi sanoa myöskin aika suoranaisesti alistamiseen. Eli digitaalista massavalvontaa käytetään, käytetään tällä tavalla. Ja me, meitä kiinnostaa nyt, että millä tavalla tämä teknologia on käytetty, ja keitä uiguurit on ja mitä niille tapahtuu. Olen keskustelemassa tosiaan niistä Anton Bärin kanssa, joka on tohtoriopiskelija Helsinki Social Sciences and Humanities Instituutissa. Minkä takia Anton, sun mielestä tämä asia on sellainen, joka ansaitsee nostettavan pöydälle ja miten sä itse olet tätä päätynyt selvittelemään? No, tämä on tietysti monelta vinkkeliltä katsottuna aika oleellinen asia. Me ajatellaan, että meillä koko ajan yhteiskunnat dataistuu, kaikki suhteet dataistuu, ja siihen datafikaatioon, joka tästä niin seuraa, niin siihen liittyy myös tietysti sitten nämä kysymykset luokittelusta esimerkiksi vapauksista ja ihmisoikeuksista. Ja nyt siellä Xinjiangissa, jossa näitä uikuureita... Vainotaan, niin siellä on kyllä tosiaan, niin kuin tuossa äsken insertissä sanoit, niin käynnissä sen verran laaja ja mittava vaino ja etninen puhdistus ja kansanmurha, että, että siitä täytyy pystyä puhumaan. Ja sä oot tota, gradussas perehtynyt tähän teemaan, eikö niin? Kyllä, mä oon tota, akateemisesti hyvin poikkitieteellinen, eli mulla on tutkinnot tuolta kognitiotieteen puolelta ja sitten myös niin kuin uskonnon tutkimuksesta ja uskonnon tutkimuksen gradussa nimenomaan tutkin tätä uikuurien teknologista vainoa. Okei Anton oli kerro nyt vähän siitä, että millainen tämä digitaalinen valvontakoneisto Kiinalla oikein on ja miten se on rakentunut? No oikeastaan tässä olisi ehkä hyvä hiukan erotella sitä, että minkälainen se valvontakoneisto on siellä Xinjiangissa ja minkälainen se on siellä Kiinassa hmm. muuten, eli Kiinahan on jo niin yli kymmenen vuotta rakentanut tätä digitaalisen valvonnan koneistoa, jossa on monta erilaista integroitua systeemiä. Eli ensimmäinen systeemi niistä on tämä Skynet-hanke. Ei kuulostakaan yhtään pahaenteiseltä, jos nimi on Skynet-hanke. <laughs> Joo, täytyy, täytyy sanoa, että, että se on aika kylmävä nimi mille tahansa teknologiselle prokkikselle. Eli... Että... Eli digiyhteiskuntaa ollaan nyt rakennettu tietystä näkökulmasta tässä, ei pelkästään nyt mitä tahansa digiyhteiskuntaa, vaan nimenomaan tällaista valvontaan keskittyvää yhteiskuntaa. Joo, ja voisi sanoa, että, että tota sillä ehdottomasti varmasti halutaan viestiä myös jotain, ja ehkä viestiä jotain myös tulevaisuudesta, eli että voisiko meillä olla sitten tulevaisuudessa sellainen itse itseään ylläpitävä järjestelmä, joka, joka tota kykenee integroimaan osiaan ja vaikuttamaan sitten niiden pohjalta. Okei. Mutta se Skynet, okei. Mitäs sitten? Mikä tämä Skynet on? Eli tää Skynet on tämmönen tota, integroitu kasvojen tunnistussysteemi. Joo. Ja se kattaa 16 provinssia, ja tota, oikeastaan siinä on kyse siitä, että siitä se kytketään erilaisiin tietokantoihin. Joo. Ja nämä tietokannat sitten tota, pystyy tällaisiin nopeisiin hakuihin ja luokitteluihin. Ja tota, siellä on ehkä niin kuin arviolta, esimerkiksi Global Times on tehnyt sellaisen arvion, että se Skynet kykeni skannaan koko Kiinan populaation niin alle kahdessa sekunnissa. Niinkin, ka jos kaikki pärstät olisi jotenkin nähtävillä samanaikaisesti? Vai? Kyllä, ja kaikki hän tavallaan on nähtävillä, koska Kiina on tämän Skynet-hankkeen yhteydessä vuosia jo rakentanut tällaista valtavaa kameraverkostoa, eli ihan jos ajatellaan pääkaupungissa tai, tai vaikka Xinjiangissa, niin siellä alkaa olla jo niin kolmen metrin välein niitä kameroita joka kulmassa. Okei, eli, eli se tunnistaa mun naaman. Mitä, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Eli sanoit, että ne tieto on yhdistynyt erilaisiin tietokantoihin, eli siellä skannetilla on jotenkin pääsy sitten moniin erilaisiin datalähteisiin. Joo, eli kansalaisista on myös kerätty tällaista sit tekstitietoa, syntymäaikoja perhesuhteita, merkintöjä, viranomaisten tekemiä merkintöjä, jos niillä on vaikka sanotaan nyt nuhteettomuuteen perustuvia merkintöjä. Sitten siellä on viime vuosina tullut tämä tämmöinen ylipäätään sosiaalisen pisteyttämisen järjestelmä, joka on tietysti sitten omiaan tähän Skynettiin myös liitettynä, eli jos saadaan dataa sun ostoksista kaikesta sun kulutustottumuksista, sun ystäväverkostoista, niin voidaan ymmärtää, että kun tätä dataa al aletaan sitten analysoida ja yhdistellä, niin siitä saadaan piirrettyä ihmisestä aika kattava kuva. Eli missä se liikkuu, kenen kanssa se juttelee, mitä se tekee netissä, Jep, kenen kuvia se katselee, Jep. mistä se tykkää, mistä se, mi mitä se peukuttaa ylös, mitä se peukuttaa alas. Kyllä. Ja sitten tällä järjestelmällä on ikään kuin pääsy siihen kaikkeen. Joo, Skynet tietysti pääsääntöisesti käyttää tätä kasvojen tunnistusta, eli, eli, eli se on, se on niinku siihen erikoistunut. Mutta sitten siellä on tosiaan tämä sharp eyes, tämmöiset terävät silmät, jolla on jo itsessään tämmöinen, jos ajatellaan autoritäärisiä, kommunistisia, leninistisiä, niin tässäkin on tällainen vahva viittaus jo siihen, että ikään kuin ei ole kyse pelkästään ehkä teknologiasta, vaan ikään kuin asenteesta, joka halutaan ikään kuin levittää ympäröivään yhteisöön. Eli kaikki tarkkailee toisiaan, saat jatkuvan tarkkailun alla, kaikki ilmiö antaa toisiaan. Niin kuin epäluulon kulttuuri. Isoveli valvoo ja sitten kaverit myöskin valvoo. Kyllä. Ja tää on alkanut tää Sharp tämmöisenä niinku turvallisuusprojektina. 2015, ja tota, silloin tavoitteena oli, että vuoteen 2020 mennessä niin oltaisiin saatu sitten koko Kiinan laajunen valvonta aikaiseksi. Mitä tämä Sharp Eyes niinku tekee? No tämä Sharp Eyes liittyy tähän Skynettiin, eli se on yksi ikään kuin palanen, yksi moduuli tätä kokonaisjärjestelmää. Ja täällä on sitten näitä biometrisiä esimerkiksi. Tunnisteita. Ja nyt Xinjiangissa, jossa on tämä niin oikein varsinainen, voisi sanoa niin tämmöinen digitaalis-leninistinen laboratorio, <lacht> <lacht> niin tota, Xinjiangissa tosiaan uiguureista kerätään myös DNA-näytteitä, <lacht> ääninäytteitä, joka on erittäin, erittäin tota, vahva tunniste, biometrinen tunniste. Joo. Ja näitä, tällaisia näytteitä sitten pyritään vielä lisäksi tähän kaikkeen muuhun dataan, hmm. kasvokuviin, videoon, linkittää. No sä oot nyt maininnut tämän Skynetin ja SharpEyesin, mutta nähän on kai sellaisia, mitä sitten voidaan käyttää kaikkien kansalaisten valvontaan tavalla tai toisella. Onko jotain sitten erityistä, joka on sitten suunnattu tätä uikurivähemmistöä kohtaan? Joo, eli tämä... Human Rights Watchin raportti 2018 vuodelta, jonka myös mainitsit tuossa, niin se paljasti meille, että viranomaiset Kiinassa oli kehittänyt tämmöisen IOP, Integrated Joint Operations Platformin. Ja tämä on tällainen uikuureihin erityisesti keskitetty tarkkailu ja myös äh, tämmöinen ilmianto, applikaatio. Okay. Eli tämä nyt myös kerää yhdistää sitä biometristä tunnistustietoa ja sitten se antaa notifikaatioita. Se on ikään kuin tällainen, jos nyt hirtehisesti haluais sanoa, niin se on tällainen uikuurivilkku. Eli kun meillä oli täällä koronavilkku joka kertoo siitä, että lähistöllä on ehkä koronatartunnan saaneita ihmisiä tai antaa sulle notifikaatioita siihen tietoon perustuen. Niin, niin puhelimet niin kuin yhdistelee tietoa ja kommunikoi keskenään. Kyllä, niin tämä IJop antaa nyt sitten notifikaatioita siitä, että onko esimerkiksi uikuureja lähistöllä. Okei, eli se kerää siis taas yhdistelee tätä materiaalia ja sillä perusteella tekee ennusteita ja, ja kuin luodostaa tämmöisen kuvan, että kuka nyt voisi olla sitten uikuuri ja se voidaan tunnistaa. Kyllä se voi antaa ihan suoran notifikaation, että esimerkiksi perustuen johonkin etniseen tai vaikka uskonnolliseen luokitteluun, partaan tai johonkin muuhun tällaiseen vahvasti islamikulttuuriin liittyviin piirteisiin monesti, niin se saattaa antaa tällaisten pohjalta sitten viranomaiselle ikään kuin käskyn, että vangitse. Okei, eli se voi antaa suoraan tämmöisen, että tämä henkilö kuuluu sellaisen ryhmään, joka pitää ottaa kiinni. Kyllä. Okei, eli me ollaan nyt puhuttu näistä erilaista teknologisen valvonnan keinoista, mitä tässä on käytössä, mutta, mutta tota, meillä on nyt puhuttu siitä oikeastaan, että ketä nämä on ja mikä heidän asemansa on Kiinassa – ja Kiinahan tietysti on massiivisen iso valtio, missä on varmaan tuhansia ja tuhansia erilaisia vähemmistöjä ja, ja ihmismäärät on va valtavia ja se on va valtavan suuri maa. No mistä sitten johtuu, että nyt tämä tietty vähemmistö on joutunut harvinaisen kovan kohtelun kohteeksi? Keitä on uiguurit ja, ja minkä takia ne on ongelma? No Uiguurien ja Kiinan suhde on niin kuin kompleksinen. Ja se menee historiassa hyvin pitkälle taaksepäin, mutta jos me aloitetaan siitä, että ketä ne uigurit on, niin ne uigurit on tämmöinen tota Kiinan Xinjiangissa ja Keski-Aasian valtioissa asuva, omaa uigurien kieltä puhuva ja pääsääntöisesti sunnalaista islamia harjoittava etninen kansa. Ja mainitsit tuossa, että Kiinassa on muitakin vähemmistöjä, pitää paikkansa, mutta uigurit on Kiinan suurin vähemmistö. Onko näin? Kyllä. Tämä oli mulle uutta tietoa. Mä oon selvästikin huonosti sivistynyt tällä, tällä elämän alueella, koska en, en, en tiennyt tätä. Ajattelin, että varmasti on niin kuin muitakin vähintään yhtä isoja vähemmistöjä. Mutta... Se voi johtua myös siitä, että Kiinasta tietysti näitä tarkkoja väestönlaskentadatoja on välillä vaikeita saada, hmm. mutta 2010 vuoden perusteella väestönlaskennan mukaan uikureja on ollut yli 10 miljoonaa. Okei. Okay. Kiinahan on tosiaan moniuskontoinen valtio siinä mielessä, että siellä on, on monia, monien uskontojen edustajia, kristittyjä, muslimeja, buddalaisia ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta onko jostain joku syy sille, minkä takia tämä Kiinan ja nyt näiden uiguurimuslimien suhde on erityisen hankala? No uiguurien historia siellä Kiinan alueella on ollut aika vivahteikas ja, ja ja myös surullinen siinä mielessä, että monenlaisia erilaisia niin sotia ja vallotussotia on käyty ja, ja uikurit on monta kertaa ikään kuin omilta alueiltaan häädetty tai, tai he ovat jääneet ikään kuin miehitysvallan alle. Eli okay. ihan sieltä 1000 luvulta ensin mongolit, sitten King Dynastia mm -hmm. 1700 ja vielä Neuvostoliitto 1900-luvun vallankumousten aikaan siellä oli miehitystä vähän aikaa. Okay. Ja sitten tietysti Maan Kiina, eli hmm. 1949 noin eteenpäin, niin Maan Kiina sitten tuli semmoiseksi viimeiseksi vallottajaksi ikään kuin. Ja nämä on säilyttänyt kuitenkin etniset ja uskonnolliset erityispiirteensä kaikesta tästä hurlumheista huolimatta? Yrittänyt ainakin kovasti. Ja tota... Tietysti nyt ongelma on han kiinalaisten ja uiguurien välillä, eli uiguurien etniset piirteet on jo sellaiset, että, että he erottuu hyvin selkeästi tästä Han-väestöstä. Mm. Joten tässä on ihan tämmöinen jo selkeä kahtiajako, joka sitten on omiaan ikään kuin luomaan sellaista konflikteja vastakkainasettelua. Niin, niin kuin me ja muut asetelma, koska nämä etniset piirteet on niin päällepäin sen verran näkyviä. Että... Kyllä, kyllä. Mutta tästä tästäkään kuvauksesta ei vieläkään ihan ainakaan mulle käynyt selväksi, että et minkä takia nämä uiguurit on tällaisen erityisen niin sortotoiminnan kohteena, että muodostaako ne jotenkin yhteisönä tälle valtiolle tai hankkinalaiselle tämmöisen erityisen uhan, minkä seurauksena sitten ajatellaan, että et heitä pitää erityisesti kontrolloida, että et mi, mist, mistä tämä ikään kuin sortotoiminta kumpuaa? No, yksi iso tietysti tekijä on tämä uskonnollinen puoli. Eli kun meillä on kyse nyt uskoisesta vähemmistöstä ja Kiinan suhde uskontoihin, vaikka siellä monia uskontoja ikään kuin on edustettuna Kiinassa, niin on erittäin, voisi sanoa jopa vihamielinen. Eli uigurithan ei ole ainoa vähemmistö, jota Kiina myöskään vainoo äh, vaikka uskonnollisin perustein. Eli niitä mainitsemiasi Kristittyjä Falun Gongin harjoittajia, tiipetiläisiä, buddhalaisia, kaikkia vainotaan. Eli tämä uskonto on tällainen äh, selkeästi niin kuin kompleksinen juttu Kiinalla ja Kiinahan on ikään kuin tämän islamin varsinkin sitoo koko ajan ikään kuin terroristiseen toimintaan, eli, eli uigurit… Niitä sanotaan se sellaista kuvaa, että se niin kuin liittyy toiseen. Kyllä, luo sellaista kuvaa, että uigurit on terroristeja, uigurit on separatisteja, mm. ja, ja – Mä kirjoitin siinä Kradussakin aika paljon siitä, että, että se luo tällaisen itse itseään toteuttavan systeemin, jossa ikään kuin jokainen sitten vastareaktio sieltä uikurien suunnalta, joka saattaa, ja siellä on separatistisia hyökkäyksiä, siellä on puukotuksia, ollaan ajettu väkijoukkoon, on ollut kaikenlaisia mm. terroristi-iskuja, mutta että se pitää ymmärtää myös, että ikään kuin jos sulla on kansa, joka on ajettu seinää vasten niillä ei ole mitään vapauksia enää, niillä ei ole mitään niiden kulttuuri on häviämässä, niin, niin sitten nämä äärimmäisen epätoivoiset teot ikään kuin lasketaan aina vaan uudelleen siihen luuppiin ja sanotaan, että nämä on nyt sitä terrorismia. Niin juuri näin, että ne tulkitaan ilmaisuksi siitä, että me oltiin oikeassa, että me yritettiin rajoittaa ja sortaa niitä, koska nehän nyt osoittaa olemansa terroristeja. Kyllä. Mutta tässä näyttää olevan yleisempi, yleisempi juttu, mitä me ehkä tämän länsimaissa ei aina ymmärretä, että meillähän yhteiskunta on rakentunut sillä lailla, että meillä ihmiset voi järjestäytyä ja ne voi luoda yhteisöjä keskenään ihan niin kuin firmoista ja kansalaisyhdistyksistä ja mihinkä me kutsutaan tätä kansalaisyhteiskunnaksi. Ihmisellä on tällaiset vapaudet, mutta on sellaisia tapoja ajatella tätä ihmisten yhteisellä ja yhteiskuntia, Erityisesti tällaisella, jos nyt katsoo tätä stalinistista perintöä tai marksismi-leninismiä ja, ja myöskin tätä kiinalaista maalaisuutta, jossa, jossa idea on se, että, että ei voi olla mitään sellaista – Ihmisten omasta toiminnasta nousevaa yhteisöä, joka kilpailee sen yhteiskunnan kanssa. Mm. Ja yhteiskunta on jotain sellaista, mitä vallanpitäjät kontrolloivat. Kaikkien pitää olla ideologisesti samassa linjassa, jolloin sitten tämmöinen yhteistoiminta, mitä ihmiset spontaanisti tekee, perustaa yhdistyksen tai perustaa kirkon, mm. niin se on sen valtion näkökulmasta uhka. Ja jos se kasvaa tarpeeksi isoksi, niin se on ikään kuin kilpailija sen valtion monopolille siitä yhteisön luomisesta. Kyllä. Tämä kiinalainen järjestelmä niin toivoisi ja haluaisi luoda uiguureista tällaisen kulttuuri-islamistisen jutun, mikä, mihin se ei taivu. Eli, eli, eli se, se on sitten jotain muuta kuin se, miten uigurit kokee, minkälainen se heidän etninen ja kulttuurinen ää, uskonto, tavat, rituaalit, toimet ja myös alue, aluekohtaiset asiat, että mitkä on niin heidän autonomisen päätöksenteon niin kuin, ja, ja niin kuin mistä he voivat päättää alueellisesti, mm. niin nämä kaikki on ikään kuin tätä Kiinan politiikkaa, jota sä äsken kuvasit, niin täysin vastaan. Mm. No kun sä oot nyt miettinyt näitä, näitä juttuja, niin mitä sä ajattelet tästä uikuurien tulevaisuudesta ja siitä mahdollisuudesta, että tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa jotenkin? No, kyllähän mä olen sen suhteen hyvin pessimistinen, koska koska tota, ne vaikutusmahdollisuudet ö, ikään kuin on hyvin pienet. Hmm. Eli kansainvälinen painostus on nyt hyvä asia, eli, eli kansainvälinen yhteisö painostaa Kiinaa, maat painostaa Kiinaa näistä ihmisoikeusrikkomuksista. M miten se on näkynyt tämä, Ke ja ketkä on painostanut? No jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että viime vuonna Yhdysvaltain ulkoministeri antaa tiedotteen, jossa hän sanoo, että, että, että Xinjiangissa on käynnissä uigurien kansanmurha, johon sitten Australiassa, Euroopassa myös poliitikot vastaa samanlaisin äänenpainoin, niin kyllähän tämä luo aika selkeän niin kuin paineen Kiinan suuntaan siitä, että. tasuna antaa että, nyt selkeät ääntä tässä. Kyllä. Ja sitten toisaalta ihmisoikeusjärjestöjen niin kuin hieno työ siinä, että, että vuosia kestäneen ikään kuin raportoinnin tuloksena tämä asia on niin kuin julkisen keskustelun. Niin, kuin alla, niin onhan se niin omanlaisensa saavutus, mutta samaan aikaan se varsinainen sort, sorto uikuurien vangitseminen ja, ja laittaminen niihin uudelleenkoulutusleireille ja näin, niin se jatkuu koko ajan. Mm. Ja, ja samaan aikaan tässä on myös ongelmia, jotka liittyy myös tällaiseen meidän niin kuin ekonomiseen rakenteeseen, eli, eli esimerkiksi tämä puuvillan mm. tuotantoon kytkeytyvä Puoli, eli monet vaateketjut Lidl yhtenä, ruokakauppa on käyttänyt täältä Xinjiangista tullutta puuvillaa, joka on pakko työlä tehtyä. Okei, niin jatka vaan sitä ajatusta, eli, eli koska tässä on tämmöinen ekonominen kuvio, että me ollaan vähän niin riippuvaisia siitä, niin se tekee sen kritiikin esittämisestä hankalampaa. Onko se se, mitä sä niin tarkoitat? Joo, eli nämä tota, ekonomiset ikään kuin riippuvuudet vaikuttaa siihen, että myös tällä poliittisella puolella sitten vetäydytään monesti kuitenkin sanomasta tai puuttumasta, ainakaan tekemästä minkäännäköisiä niin kuin liian kärkkäitä hmm. kannanottoja sitten Kiinaan päin. Ja jos ollaan seurattu viime vuosina, Kiina on myös erittäin aggressiivisesti lähtenyt ikään kuin kommentoimaan vaikka eri maiden äh, suurlähettiläitä, tai, tai näissä, näissä tuota, Ruotsissa oli esimerkiksi hyvä, hyvä tapaus, ja Kiina sakotti aika lailla Ruotsin, Ruotsia siitä, että, että Ruotsi otti kantaa vahvasti näihin Millä tavalla? Vetiksi, niin sanomaan, millä tavalla niin sakotti? Eli sieltä tulee näitä samankaltaisia sanktioita, eli uhataan vetää tai lähettää Kiinasta – Konsuli suur, sulkee konsuli, lähettää suurlähetystö pois, katkaista äh, hankkeita. Mm. Ja tämä on, on, riippuvuus Kiinasta on niin syvää Euroopassa ja muissakin Yhdysvalloissakin, että, että tavallaan se laittaa miettimään välillä sitä, että niinku ikään kuin Kiinan tämmöinen pehmeän vaikuttamisen niinku keino, jossa käytetään ikään kuin yhteisiä niinku taloudellisia projekteja. Ja sit, sitä käytetään sitä, niitä projekteja jatkossa siihen, että ikään kuin pystytään kiristämään ihmisoikeusasioissa. Niin se, on, se on haastavaa. Sä mainitsit tuossa edellä, Anton, että, että näin niin kun yksi tapa kontrolloida sitten fyysisesti ihmisiä on niiden vankilaan laittaminen. Myös meikäläisissä mediassa on ollut kuvia ja jopa videoita näistä uikuurien niin sanotusta niin kun uudelleen koulutusleireistä ja Niiden kuvien perusteella se meininki näyttää aika karulta, enemmänkin keskitysleiriltä kuin miltään muulta. Joo, kyllä, kyllä. Tämä on näiden raporttien tärkein viesti. Eli, eli kyse ei missään nimessä näytä olevan pelkästään tämmöisistä poliittisista uudelleenkoulutusleireistä niistäkin, mutta kyllä siellä on ihan koko kavalkaadi ikään kuin tällaista kiduttamisen ja, ja tota henkisen murtamisen, Ää, välineistöä käytössä. pakko pakkotyötä. Pakkotyötä, kiduttamista, pakkosterilisaatio, eli, eli tämä on yksi tämmöinen iso, iso tavallaan tapa, jolla, joka liittyy tähän niin kuin sekä kulttuuriseen kansanmurhaan että kansanmurhan käsitteeseen, eli mm. estetään solmimasta avioliittoja, estetään lisääntymästä, tukahdutetaan – mahdollisuudet saada, saada ikään kuin jälkikasvua. Eli palataan nyt takaisin tähän kysymykseen tästä digitaalisesta valvonnasta ja sen käytöstä. Ja mehän ollaan tietysti kaikissa muissakin maissa kuin Kiinassa, niin ihan systemaattisesti ajettu yhteiskuntaa kohti digitalisaatiota. Ja pidetään tätä yleisesti ottaen hyvänä asiana. Ja tietyssä mielessä myös erilainen digitaalinen valvonta ja luokittelu, on osa ikään kuin kaikkia yhteiskuntia. No, minkä takia me sitten ajatellaan, että meillä on joku tämmöinen perustavanlaatuinen moraalinen ongelma, joka liittyy tähän valvontaan, tai onko meillä, ja minkälaisia niin eettisiä kysymyksiä tähän valvontaan äh, oikeastaan tästä digitaalista näkökulmasta liittyy? Jos me puretaan sitä vaikka ensin siitä, että me keskustellaan digitaalisen niin valvonnan oikeutuksesta, mm. ja sehän Puolustava näkökulma aika usein liittyy vahvasti ja, vain, ja ainoastaan turvallisuuteen. Eli, eli se, että digitaalista valvontaa tarvitaan, koska turvallisuus pitää pitää ykkösenä yhteiskunnissa. Eli tämä on niin kuin suljetun yhteiskunnan ikään kuin ajatus. Et mitä enemmän me suljetaan järjestelmiä, mitä enemmän me päästään niihin, sitten niihin suljettuihin järjestelmiin, niin ikään kuin tällä isoveli valvoo taktiikalla katsomaan, mitä siellä tapahtuu, niin sitä turvallisempaa meillä on. Niin, koska siellä ei sitten pääse syntyyn terroristisoluja tai, tai jotkut suunnittelee vallankumouksia tai jotain muuta vastaavaa. Jep. Ja tähän liittyy vahvasti tällainen ikään kuin myös, että ajatus tai argumentti, että tämmöisellä moraalisella ja hyvällä ihmisellä ei ole koskaan mitään salattavaa. Niin joo, joo ja tätähän kuuluu aika usein, että ihan täällä meikäläisessäkin keskustelussa datan avoimuudesta tai tästä y, yksityisyydestä, että tota, et eihän, et, No jos hallitus haluaa tai joku valvonta eli haluaa katsoa mun sähköpostiin, niin sen kun katsoo, koska enhän mä oon tehnyt mitään väärää, en mä mitään pahaa, että et sieltä nyt voi katsoa, kun mä pyydän kavereita kahville tai lähettelen jollekin kustantajalle mun noita tieteellisen tekstin käsikirjoituksia, että et sen kun kattelee vaan. Kyllä, kyllä. Ja tässä ikään kuin astutaan heti sitten ikään kuin vapauksiin. Hmm. Ja, ja, ja on tärkeää keskustelussa näistä digitaalisen valvonnan haitoista ja hyödyistä tai, tai muista, niin ottaa heti tämä ikään kuin positiivisen ja negatiivisen vapauden käsitteistö. Eli positiivisia vapauksia aika usein käytetään silloin, kun on joku tällainen ideaali, mm. ihmisideaali ikään kuin siitä, että mitä, mitä vapaa ihminen tarkoittaa. Mm. Ja Ajatellaan, että, että silloin kun ihminen on jollain tavalla, saa elää elämänsä vapaana ja tote, toteuttaa ikään kuin itteensä, tehdä itsestään parhaan mahdollisen version, niin kuin nykyään mm. voisi sanoa, niin silloin ikään kuin on tällainen tietynlainen antiikinkin ihanne vapauksista toteutuu. Niin eli tässä on sellainen, mitä joskus on kuvattu varmasti ilmaisulla, vapaus jostakin. Kyllä. Jota on niin negatiiviset vapaudet, että vapausvalvonnasta esimerkiksi Joo. ja sitten taas, että vapaus johonkin. Kyllä. Ja tässä tapauksessa se olisi ikään kuin vapaus yksityisyyteen siinä mielessä, että sulla, että sulla on ikään kuin tämmöinen omien asioiden sfääri. Ja vaikka sulla ei olisikaan mitään salattavaa, niin se positiivinen vapaus on silti tärkeä. Ja, ja nimenomaan tämmöinen, niin jos me ajatellaan vaikka ihan poliittista teoriaa. Mä ajatellaan monia, monia tota, siellä Rusoota jo, Kanttia, Heigeliä, Marksia, niin ikään kuin siellä on tästä positiivista vapaudesta sellainen ajatus, että ikään kuin vapaa ihminen on aina vapaa ensisijaisesti myös poliittiseen, niin rationaaliseen päätöksentekoon. Mm. Ja, ja nyt tämä positiivinen vapaus esimerkiksi siellä Kiinassa sellaista ei ole. Okei. Okay. Ja tämä negatiivinen vapaus niin kuin sä äsken sanoit, niin se on vapautta tavallaan sieltä ulkoopäin tulevista asioista. Mm. Ikään kuin sieltä vaikka esimerkiksi se on vapautta pakottamisesta, väkivallasta mm. tai pakkovallasta. Ja, ja tota, tällöin se ihminen on vapaa, jos mitkään tämmöiset vaikka yhteiskunnalliset instituutiot ei määrää tai pakota sitä mihinkään. Ja nyt kun me katsotaan tätä myös täältä kantilta negatiivisten vapauksi, me huomataan, että myös jos me otetaan tämä Kiinan tapaus – niin myös näiltä, tältä niin kantilta katsottuna, niin siellä ei toteudu nämä vapaudet. Ja nyt on mielenkiintoista seurata täällä niin demokraattisissa maissa ja valtioissa tätä keskustelua, koska ikään kuin me ollaan koko ajan luopumassa pikkuhiljaa myös näistä sekä näistä negatiivisen että positiivisen vapau vapauksien niin piirteistä. M Millä lailla? Miten tarkoitat? Me ollaan ikään kuin... Jo, mä, mä sanon humoristisesti, että kun me aina kun me täpätään siitä kännykältä se konsentti siihen uuteen palveluun, mihin me ollaan kirjautumassa ja me ei jakseta lukea sitä läpi, niin me annetaan pieni pala meidän niin kuin ikään kuin sielua pois koska, ja meidän vapautta pois, mm. koska me ei enää tiedetä täysin, että mitä se palvelu meistä kerää. Ja mihin, mikä sen se, mihin tarkoitus me suostutaan. On, mihin me suostutaan. Yhdessä puheessa on tämä F-Securen toimitusjohtaja, jonka nimeen mä nyt muista Mikko jotain. Hyppönen. Joo, niin ne teki sellaisen testin, että ne oli kirjoittanut tänne yhteen tämmöiseen consent formiin tai tämmöiseen sopimukseen, että se, että se käyttäjä luovuttaa firmalle vanhimman lapsensa. <tulukseen> ja, ja kukaan ei huomannut mitään ja, ja painetti kaikki vaan suostui niihin, suostui niihin ehtoihin. Jep. Ja, ja tämä on mun mielestä tää on niin kuin aika trakikoomisen hälyttävää jo tämä tila ikään kuin, että tuntuu, että sitä tarjontaa tulee vaan niin paljon ja me ollaan niin ikään kuin totuttu tällaiseen teknologiseen yhteiskuntaan, jossa teknologia välittää kaikkia meidän asioita, se välittää meidän – ihmisten välisiä suhteita, se välittää meidän tarpeita ja me, me, me vaan ikään kuin annetaan koko ajan sitä meidän vapautta pois, jotta me saadaan jälleen kerran uusi pala sitä teknologiaa. Voisiko siinä olla myös tämmöinen, mä oon jonkun verran itsekin miettinyt tätä, mä luin pari vuotta sitten erinomaisen kirjan, jota voi suositella melkein kaikille, filosofi Jaron Lanierin kirja kymmenen syytä deletoida kaikki sometilit nyt. <tosilta> ja tota, se oli silmiä avaavaa, mutta myös niskakarvat pystyy nostattavaa, nostattavaa, luettavaa. Mutta sen perusteella, sen perusteella tuli, tuli ajatus siitä, että ihmiset ei ehkä itsekään ihan ymmärrä että mitä nämä järjestelmät tekee, että me voidaan niin kuin arkijärjellä ymmärtää näitä meidän keskinäisiä suhteita ja, ja milloin me luovutetaan poliisille tietoja silloin, kun ne kirjoitetaan paperille. Mutta, mutta me ei ihan, ihmisten on aika vaikea hahmottaa sitä, että mitä joku applikaatio tekee tai mitä joku ohjelma tekee ja minne se luovuttaa niitä ja millä perusteella. Ja me ei ehkä ihan ymmär ymmärretä sitä, et mä että mä ajattelen, että tässä ole mitään ihmeellistä, että mähän nyt vaan lähetän tämän viestin tuolle toiselle tyypille, kuka tätä nyt voisi niinku lukea tai katsoa tai, tai kuka voisi laskea näitä mun klikkauksia. Mutta itse asiassa ne ohjelmat tekeekin kaikenlaista tämmöistä monitorointia, mitä niin kun, vaikka se on sanottu suoraan, niin ihmiset ei kuitenkaan ymmärrä, eikä oikein osaa lukea sitä. Kyllä, kyllä. Ja et ne on niin, niin monimutkaisia, että me ei päästä niin arkijärjellä niiden jäljille ilman semmoista, että me oikein panostetaan siihen asiaan. Kyllä, ja voisi sanoa myös, että ne on hyvin hajautettuja myös, mm. että et ikään kuin ne on niin sirpaloituneita järjestelmiä, että niin kuin ikään kuin kaikkien... Äh, narujen seuraaminen niiden päätepisteisiin, jotta sä näet, että mistä se koko ketju koostuu, niin siitä on tullut vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja on hirveän mielenkiintoista, että tämä tämmöinen ikään kuin syyseurausketjun seuraamisen linkittäminen ja sitä seuraaminen on myös vaikeaa tämmöisissä niin kuin taloudellisissa prosesseissa. Mm. Just jos otetaan vaikka tämä puuvilla esimerkki uudelleen, niin se, että me oikeasti pystytään jonkun tuotteen alkuperään pääsemään, niin meillä on saattaa olla valtava tota, ketju, mikä meidän pitää seurata, ja tämä vähän sama tilanne on täällä teknologisessa sfäärissä, ja ohjelmistokehityksestä voi ajatella myös, että sä, sä kuvasit just tuossa hyvin mun mielestä sitä keskustelua, mitä on käyty vaikka koneoppimiseen ja neuroverkkoihin, tämmöisen tietynlaiseen tekoälyyn, jossa on tämmöinen tota rakenne, että siellä, siellä algoritmin ikään kuin välikerroksissa tapahtuu jotain, jota edes se ikään kuin ohjelmoja itse ei ymmärrä. Että miten se on se, niin miten monimutkaista, se... että me ei yksinkertaisesti pystytään ymmärtämään sitä. Kyllä. Ja tämä sama tilanne on mun mielestä tulossa ikään kuin siihen ihan perusohjelmistokehitykseen sitä kautta, että monet koodarit luo ohjelmia sillä, että ne käy hakemassa valmista skriptiä, valmista koodia, vaikka esimerkiksi semmoisesta paikasta kuin Stack Overflow, ja, ja, ja ne googlaa et hei, mun täytyisi saada tällainen juttu tehtyä, ja täällä onkin joku tehnyt moduulin, täällä onkin tämmöinen kirjasto, täällä onkin tämmöinen skriptinpätkä. Niin mä otan sen valmiina, mun ei tarvi itse tehdä sitä. Mun ei tarvitse ja mutta mun ei tarvitse myöskään silloin ymmärtää täysin sitä niin, mitä siellä tapahtuu, Tämä mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tää on mun mielestä niin kun erittäin, erittäin niin kun mielenkiintoinen, mutta myös hälyttävä piirre tavallaan siihen, mihin me ollaan menossa, eli me kyhätään järjestelmiä, joista kukaan ei oikeastaan enää pysty ottaa vastuuta. Kukaan yksittäinen ei enää pysty ikään kuin ottamaan vastuuta. Niinku ei oikein edes ymmärrä, että miten ne toimii. Yep. Ja mun mielestä tässä me tullaan myös vaikka Suomessa, jos me ajatellaan sitä kritiikkiä, mitä me on kuultu vaikka apottijärjestelmästä, meidän terveydenhoitojärjestelmästä, kuinka sitä on kehitetty ensin vuosikymmen ja sitten se hajoilee ja kukaan ei oikein tiedä enää, että kuka ton koodassa ja kuka tän koodasi. Tai vaikka tämä sisujärjestelmä yliopistossa, joka on vähän samanlaisen kehitystyön. Ja siis tämä on tietysti ohjelmistokehityksen ongelma, että aina ikään kuin projekti alkaa ja sitten kun projekti on päätöksessä, niin se on jo vanha. Ja maailma muuttuu niin nopeasti, että se, ne speksit, millä sitä lähdettiin tekemään, se joudutaan tekemään jo siinä matkan varrella pari kertaa uudestaan. Kyllä, mutta just tämä ikään kuin prosessien tietty äh, läpinäkymättömyys tai sellainen ikään kuin, että sitä ei pystyä seuraamaan enää sitä koko prosessia, kenelläkään ei ole sitä hyppysissään, niin tämä on, tää on niin kuin ongelma. Tästähän on keskusteltu myös tekoälyn etiikan piirissä laajemminkin tämmöisenä niin kuin yhteiskuntapoliittisena ongelmana, koska meillähän on tällainen ajatus demokraattisesta ja vapaasta yhteiskunnasta, jossa ihmisille pitää antaa selitys tai järkevä selitys sille, miten niitä kohdellaan. Esimerkiksi jos joku tekee hakemuksen Kelalle ja sitä hakemusta ei hyväksytä, niin sille ihmiselle pitää antaa joku peruste, että minkä takia sitä ei hyväksytty. Mutta jos ajatellaan, että sen teki neuroverkko, jonka toimintaa kukaan ei ymmärrä, mm. tai joku järjestelmä tai prosessi, jota kukaan ei hallitse, niin silloin se päätöksenteon perusteet ja sitä ihmistä sitä ihmistä kohtaan käytetään kuitenkin valtaa siinä tilanteessa, niin sillä ei olekaan yhtäkkiä perusteluja, eikä ole vastuullista henkilöä. Kyllä. Josta seuraa se, että tämä että niin demokraattisen yhteiskunnan peruspiirre, se että me voidaan perustella sitä vallankäyttöä toisille, me voidaan myöskin hyväksyä se, sen seurauksena, niin tämä ei toteudu, koska nämä järjestelmät muuttuu yhä läpinäkymättömämmäksi. Kyllä, ja tämä läpinäkyvyys itsessään on just myös ongelmallinen, koska nämä järjestelmät on aina läpinäkyviä vain joillekin. Mm. Eli ikään kuin sä kuvasit sitä Kelan neuroverkkoa, joka tekee niitä päätöksiä, niin okei me voidaan tehdä siitä läpinäkyvä sillä, että me lähetetään sille kansalaiselle insinöörikaavio siitä verkosta tai selitetään, sen loogiset ikään kuin toimintaperiaatteet, mm, ei se, no, se ei siitä ymmärrä mitään. siitä mitään, mm. joten me ei ole tehty mitään läpinäkyväksi. Me ollaan vaan keksitty semmoinen sana kuin läpinäkyvyys. Mm. Me ollaan puhuttu nyt tosi vakavista ja haastavista yhteiskunnallisista aiheista, jotka yhdistää etiikkaa, politiikkaa, teknologiaa, mutta tämä on kuitenkin se todellisuus, jonka kanssa me joudutaan tekemisissä ja se tulevaisuus jonka kanssa me odotan tekemisessä, niin miten sä ajattelet, Anton, kun on perehtynyt näihin teknologisiin välineisiin, että millainen tämmöinen, minkälaiset haasteet meillä tulevaisuudessa tämän digitaalisen kontrollin, valvonnan ja myöskin mahdollisen syrjinnän, joka tästä seuraa, niin, niin minkälainen tulevaisuus meillä on tämän äärellä? No mä ajattelen, että tämä tällainen ikään kuin vastakkainasettelun ilmapiiri, mikä nyt viime vuosina vaan jatkaa ikään kuin omaa Kulkua ja tämmöinen polarisaatio, niin se vaikuttaa varmaan siihen, niin kuin vaan jatkuvan ja pahenevan. Ja, ja tota, mä ajattelen, että se, se myös tulee ikään kuin tähän teknologiseen kilpailuun entistä vahvemmin. Eli me nähdään jo viitteitä siitä, että on hyvin samankaltainen ikään kuin tämä teknologinen kilpailu, kuin mikä on ollut vaikka kylmän sodan kilpailu silloin ydinaseista. Niin nyt meillä on ollut samanlainen teknologinen kilpailu, käynnissä ikään kuin tekoälystä. Hmm. Ja, ja mä näkisin, että tähän teknologiaan, kun lisätään nyt sitten kvanttilaskenta, kvanttitietokoneiden ikään kuin läpimurto jossain kohtaa tulevaisuudessa, niin siinä teknologiassa on niin paljon potentiaalia sekä hyvään, se pystyy jälleen kerran hyvä, hyvään ja pahaan, mutta siis hmm. siinä on paljon potentiaalia hyvään, niin se pystyy antaa meille laskentaa, jolla me pystytään varmasti niin simuloimaan vaikka meidän tota, kasvaimien koostumusta tai, tai träkkäämään avaruudessa tekemään laskentaa jostain ilmi, fysiikan ilmiöistä, kvanttifysiikasta, mutta sitten samaan aikaan se myös mahdollistaa sen, että kaikki meidän nykyiset salausvälineet, salausavainteknologia teknologia niin on, on oikeastaan ihan täysin läpäistävissä. Joten, joten tähän liittyy mun yksi iso tulevaisuuden riski, että, että kun nämä maat esimerkiksi käytät tätä kilpailua, niin miten, miten sen kvanttilaskennan, kvanttitietokoneiden kanssa sitten käy. Siinä vaiheessa varsinkin, kun meillä tulee olemaan kvanttikoneita, jotka on tämmöisiä generaalisempia, yleisempiä, eli ne ei ole vain johonkin yhteen tarkoitukseen mm. tehtyjä, vaan että niitä ikään kuin kykenee sitten käyttämään niin kuin moniin eri tarkoituksiin. Eli meillä on tässä meneillään eräänlainen niin kuin, ö, teknologinen asevarustelu, joka ei nyt enää ydinaseista, vaan nyt on kysymys tiedosta ja pääsystä tietoon. Kyllä. Ja varmaan tämä on niin tietynlaista jatkumoa tietysti siitä lähtien, kun meillä on... Tekno, ensimmäiset teknologiat, eli tuli ja keihäät ja, ja muut keksitty, niin siitä lähtien ollaan aloittaa varustella. Mutta tämä on ehkä semmoinen ihmiskunnan kyllä niinku vitsaus, että, että jossain kohtaa ikään kuin, jos tämä eksponentiaalisesti vaan kasvaa tämä tällainen kehitys, niin tulee vaan tiukemmat ja tiukemmat aseet, tiukemmat ja tiukemmat teknologiat, niin se, se täytyisi johonkin myös pystyä ikään kuin pysäyttämään. Hmm. Siis... Mä oon niin tunnettua, on aika pessimistinen asioiden suhteen, mutta on yksi semmoinen tosiseikka, millä mä oon saanut niin lohdutusta ja vähän tätä pessimismiä hälventy hälventymään, on se, että meillä kuitenkin on ollut jo aika pitkän aikaa ihmiskunnalla, vuosi kymmeniä jo ikään kuin teknologiset keinot, niin millä voitaisiin tuhota itsemme ja kaikki, hmm. mutta me ei olla vielä tehty sillä me kuitenkin ollaan vielä täällä, oli muutaman kerran ollut lähellä, me oltaisiin voitu niin posauttaa itsemme ja koko planeetta ihan hirveäseen kuntoon, mutta näin ei ole vielä käynyt, tämä tuo antaa mulle pikkusen toivoa, niin mikä olisi sun mielestä nyt Anton tämä, tämä juttu, millä me saataisiin nyt tämän, uu, tämän niin kuin informaatioteknologian kentällä niin jonkinlaista toivoa ja uskoa vielä ihmiseen, että, he, että me voitaisiin tällä niin tehdä enemmän niitä hyviä kuin niitä pahoja asioita. Joo, mulla ehkä toi menee sitten siihen, että mä haluaisin sitä erata Jacku Ellulia, eli tällaista ranskalaista filosofia, joka oli hyvin pessimistinen teknologian suhteen, mutta Ellul sanoi hyvin, että tämmöisessä teknologisessa yhteiskunnassa kaikkiin ongelmiin ratkaisu on aina teknologinen. Ja mun mielestä tästä ajatuksesta meidän pitäisi ikään kuin pystyä nyt luopumaan. Koska jos me ajatellaan vaikka, mä en ole huolissaan niinkään ydinaseista välttämättä, mä oon huolissaan ilmastonmuutoksesta. Ja musta on ollut kauhistuttavaa sellainen ajattelu, jossa ilmastonmuutoksen ratkaisu on aina teknologinen ratkaisu. Mm. Ja, ja mä ajattelen, että se on kaikkea muuta, eli se on, nimenomaan, se on nimenomaan ihmisen ratkaisu. Eli meidän pitäisi ikään kuin palata jollain tavalla siihen ihmisen Kenttään, ihmisen ikään kuin, ihmisyyden ikään kuin pöytään, jossa me aletaan keskustella siitä, mitä se ihmisyys on, ja ei siitä, mitä se teknologia on. mitä se teknologia pystyy, mihin se, vaan mihin me ihmiset kyetään, kun me ollaan parhaimmillaan. Niin, eli voisiko tämä muoto olla näin? Me ollaan näissä podcasteissa muutamissa aiemmissakin jaksoissa puhuttu hieman tekoälyyn ja teknologian etiikkaan liittyvistä kysymyksistä, ja ehkä Ellulkin, on tullut tässä yhteydessä mainittua. Mutta olisiko se ajatus tällainen, että me ongelma on se, että meillä on arvoihin ja moraaliin liittyviä ongelmia. Mm -hmm. Ja niihin sen sijaan, että me korjattaisimme meidän moraalia ja korjattaisiin meidän arvoja, niin niihin me tarjotaankin teknologinen ratkaisu. Eli se, että kun ei ole tarpeeksi hoitajia, kun ihmiset ei, ei halua hoitaa toisiaan eikä pitää toisistansa huolta, niin tehdään hoitorobotteja ja me korjataan ikään kuin moraalinen ongelma ö, teknologialla sen sijaan, että me korjattaisiin niitä meidän arvoja. No sä tietysti kauniisti filosofina osasit pukeuttaa juuri sitä, mihin, mihin, mihin mä ikään kuin yritin päästä, eli, eli tavallaan tästä juuri on kyse, eli, eli teknologia ei ole se ratkaisu nyt, vaan keskusteluarvoista, keskustelu moraalista, siitä, mitä on olla ihminen, mitä me halutaan, että ihmisyys on. Ja, ja mun mielestä sitä ei voi niin paeta sellaisen relativisti ikään kuin puheen taakse, jossa aina vaan sitten nostetaan kädet pystyä ja sanotaan, että kaikki tämä etiikka kuitenkin on relativistista ja se on sulle tota ja meille tätä. Ei. Meidän täytyy pystyä silti, tekemään näitä inhimillisiä ratkaisuja. Eli ei niitä hoitorobotteja, vaan lisää niitä hoitohen, sitä hoitohenkilökuntaa. Ei niitä hiiltä tota, kaappaavia teknologioita, jotka on siellä tulevaisuudessa, mitä meillä vielä ole, vaan sitä, että me leikataan meidän kulutusta. Me luovutaan jostakin, jotta me saadaan parempi maailma.